Y paro ratza. koa ba, San Marko edo Opila eguna dugu gaurkoa bai eta guraldiak laguntzen ez badu ere, bueno ba eguzkia atera naian ebi ez azken e, minutoetan baina eguraldi oro har ba esan genezake udazkenkoa dugula ala eta guztiz ere usadioak agintzen duenez Opilak bedeinkatu eta mendira igoak izango dira bidasotar asko Ondarribian urteotan Gaztek hondartzaian ospatu izan dute ere, baina tira, hori e, beste kontua da. Eta gogoratu irun, Zein Ondarribikudale kalkolaren kontxumo arduratsuaren aldeko kanpaina egin dutela aldez aurretik eta gaur udaltzaingoak, dia eta bestelako zerbitzuak elkarlanenariko direla eta atzokoan iragarri genuen bezala irungo udalak ere aldi berean autobusak, e, antolatu Antolatubitut doainik, e, ba Samartxalerra Zein Ondarribira igotzeko ere. Ondarribiko Guadalupera, noski, eh. Baina usadioak galtzen doaztela diote eskualdeko apaizek ere. Galtzen edo aldatzen, eraldatzen nola baitere. Irua markadan luzez, ondarri bitarren opillak, eh, hainbate belaunaldietako eh, ondarri bitarren opillak bedinkatu bituen, Don Martin iturbe ongi daki hori. Ez dago bera orain bere berezazo irikonenean, baina ongi daki esan bezala jendeak usadioari itxeki egiten diola, Eh, no Gaur goizean goiz zenbaitko kopila gozalduko zuten arren. Gerbetegeiago berenkatu gabe jaten duela jendea kopila. Horrela bai. da. Ganada labira la kosioilkune edo batzuek, eta herri batzuetan goitura sendo hartu dute. Mm -hmm. Eta horrela goizeko 10 ertetan izaten dugu, goizeko 10 ertetan eliza nagusia ahondia delarik leporaino beteze zaigu. Umeak e, beren eskuetan Beren opilatxo hori, bate bestari galdezka genera. Batek biarra utzreko akartzen madu txiki xamarrote dan iruitz ez laukoa da karkinari. Eta <gülüyor> bien bitaztean, umen jai hori gurasoen jai izaten da. Umeak e, gurasoen besoetan edota eta helizteta etorzen dira ume bihurtzen mekera egun batzuetan. Eta, beri ikasuka besen hori aipatzen barimaregu helizteti pasarearan, goizeko bederat zietarako, jendea, goiko zeraietan egoten dalare adiratizan dudik ate. eta eta Lagun arteko opilzatea, oitxura ederra izan da asfaldietan, esaten didan jendeak. Baina gaur egun nahaztu eginda, urratu eginda, puzkatu eginda, txektu eginda, nahi gabe bidea sortzen da, eta edariak, eta nasketak ematen dituzte, eta e, zoritxarrez, ederra duen alderdi gozo eta atsegin hori, itxusitxo geratzen du. Naigabe gabe horrekin esan behar daukat, salak eta esango dute jendeak izango dela, baina mm -hmm. Baina, oida, ama guadro lupekoa dagoen leku inguru hortara jaten dira eta lagun artean e, opiliori antxe alkarri jaten dute. Nola ere, Fedeari batzuk usadioari ebota opillaren negozioari bestek urte zurte ospatzen den herritua da. Nola baitere, opillarena alere denboraren poderioz eraldatu deformatutako usadioa dela dio iturbe jaunak, bere garaian gozo kiri gabe, arrautze gozi simple batek lagundutako Ogia baino, bestelik ez baitzen jaten. Bai, eta gainera hori e, esaten duten ez edo tradizioak edion ez behintzat, aur txikiak, prozesio joateko indarrik ez eta goraso edo haien besoetan joaten zidalarik. Oitxura izan zara maidiak bere besotakoari, opilori eskaintzea. Eta gainera, oitxurak nola puzkatzen diran, jaun urtera bitiartekoa da oitxura, oinarrian. Bede razi urtetan jaunartu behar bazan, gara jara segi urtetan egiten zan, segi urtetan ba gero ez, baina zer amaketa maideak diozare gaudi, samarizagotetan oski, eta ezkondi arte behintzat, luzatu behar zela. Bano, luzatua eta norbat jaskentzen zualema da, maidea bizidan bitiartetan, horre horre, ekinza, oitxura, eta goitxura den e, altaketa. Hainiak... Nik e, historiaren joan etorrietan justu-gustu ardura ere edo arreta geilegi ere zahatzen, e, baina, bai, gozotegiak dute hor e, jurtten bire izugarrioren egiteko eta lan bideetan. Ikusi egin behar da, bai batetan da bai bestetan, leporaino nior, eta eta tokiak e, ukitzen dituzte. Eta orduan, e, erosleak ere, biziari usten diote, denak alkarri bultzatzen diogu, Oitxurari zute eusteko gai Iparro ratza Beno ba, opillak bedinkatuta ala ez Usadiloak agintzen duenaren arabera Ala ez, e, bidazotar gehien Dastatuko dugu gaur, bat zatiren e, Bat edo beste ez da goizeko bedinkaen mezen ondotik azken aukera samartzialgo ermitan izan da, e Guarddiko ha biterdietan hasi denmezrekin, Iñaki larrea, artia eta beobia koparrokoaren eskutik. Bertan urtean ematen dituen lau mezeetako bat baita honakoa eta meza bukatu berri duela, Ba, okerres banago, San Marti arai dugu be Iñaki Larrea bera, Iñaki, esan bezala opilaren e, usadilloa estuki lotua baita, ezta? E, nola bai esateagatik, ba, erlegioarekin. Bueno, eh, daible mesu erlegiotasunaldetikan begiratuta, bai, bai, bai baina, bueno, San Marcosekin elkartuta eh, el dago, ba, aspaldiko ohitura u. Ta gainak galdezkaibili naiz, noizik andatorren eta, bueno, hemen adinekoak eta nire lagunak, eta noiztik handatorren ez dakite, Ezta baina, bai, Samarkosekin elkartuta dago, ba, Opilak eta opillo egainan arrautza txoak ere, bai, Samarkosen arrautza, eta, bueno, hori guztia, ba, Samarkos inguruan, ba, bedinkatu egiten dira, eta, bueno, arraska ez daundia, dauka hemen e, batez ere txingudi alde honetan, eta uh -huh. bai, onjarbin, eta baiter hemen hirunen. Bai... Beste lekutan ez da beste baina mahen beintzaten, bai Eta bueno, gero, barroki ba, bagutzen dago, bere bedinkapena, eta gero ohitura da, baitere, urtero, urtero, ohitura da Masa marzialen, baitere Meza barruan, guk aparte egin dugu, pizka bat lasaitasuna gehiago emateko jendeari, baina bai, mezar batera, ba, pilen bedink egitea. ohitura ala da lako, eh? Hemen bakizu urtean lau meza ematen dira, bai. eta bat izatea zamarko zeuna. Gio urrena izango, ba, san izidro eguna, ezta basarretarrekin. eta gero, ba, san Ramon onato edo, Eta gero, ba, san Ramon onato edo, eh? Bi mesoietan gogoratzen ditugu hemengo gudak, <laughs> hemengo gerrak, eta ez bietan, bi ezta San Martxel eta San Ramon eta beste bi gehiago daukate religioso kutsua, ezta San Marcos opilakin, eta grosaniz hidroban banekazariak, ezta. Ta fiska bate naturalta uda berria ta laiak eta ganaduak eta beden kapenak eta hoxe, bai. Uh -huh. Behar bada, gaurko, gaur egungo gizarte honetan, erlijio erligioa eta alako ospakizun edo, bueno, e, bai, o, pilla, pastelak eta barrekoak e, oso lotuak direla, ez da, urtean zehar badira, beste hain beste. Bai, este, kontuan izan, berda, ba, e, nola baite, amapontekoak pontekoak, e, o, ama bitxiak, ez da, bai. egiten duela, ba, opillaren eskaintza, bere besotako eri, ezta da, neska edo mutila izan. Orduan, uh -huh. ba, bueno, batalloa, eh ama pontekoa batailoko ama da, ezta? Ba ama pontea, batailoa eta opilla, besotakoa eta bueno, sinismenan San Marcos Uh -huh. evangelari etan, ba, bueno, konsideratua dago, ba, zaharrena bezala edo, bere evangelioa bintzat lehen davizi ateratakoa, ba, bintzat, ofizialki konsideratua e, dauden lau evangelioan artean enteitzetan, bueno, ba, baika bauka, bere uh -huh. sinismen kutsu, bai, badaka. Bai, eginakia ipatu duzu San Marcos eh, evangelista edo, eta Dai. esango dugu ba, opilla ez dakite ze, ba, lotura duen berekin, baina zintzan, ba, San Marcos? Bueno, e, San Marcos eh diotenez, etxen apostolua, baino ba zen e, jarraitzalea, jarraitzailea. 72 hoietako bat zen. Eh, zata uh -huh. batez ere ba Pedroren ondoren ibili zena, ezta? Uh -huh. Juan Marcos izena, badiduri ba Aita tama, ba bata judua eta bestea grekoa zela, ezta? Juan izan go litzake judutarretik datorrena ta Marcos berriz grazie aldetik handa torren e, izena. Da, eta gero ba, bueno, Txipre eta gaurko uneko tuk, Turkian eta Alejandrian da hibilitakoa. San Pedroren inguruan, bereak zandakoak e, enola biltzen zituena. Eta azken batean, ba, bueno, esatzen du dut ere, ziruro zortzi urte irure eta zortzian Hiltzuten este, Alejandrian Eta bueno, e, bere gorpua edo bere hilobia e, Nolabait gurtzen dute Veneziak, Veneziako katedrala e, askotan uretan egoten dena uh -huh. Ba bueno, San Marcos izena du zeta, Bere homenez uh -huh. edo bere izene Beno, ba, zertxo baiti ikasi dugu ziurrenik, eh, Iñaki me, bueno, Mil esker, gurekin egote gati Baga, zueri, zueri Beste, beste bat Bai, agur, agur, beste bat arte.